Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Assalamu ala Rasulillah Ndëruar Assalamu alaikum ar-Rahmatullahi Diso fele dhe sot në lidhje me Ajetit e surës al-Ambia Përmendëm se Allahu Gjella Gjellalu hu Njerëzve u shpali Ajetit në dhe të cilat Për dushëm njerët kam sim dhe u dhëzim Njen gatuar se Allahu Gjella Ula Njerëzve u akujtaj dhe para kësoj imsoj Se për shfar janë kryuar ata Dhe ku është dëstancion e tutur rit fundit. Mirpo karshiq realiteti se njerëzit kanë me dhon llogari parlamentare, jo të gjithë njerëzit e, mor, e morën këtë seriozisht. A ky është problemi jonë, që ne nuk po i trajtojmë seriozisht fjalët e Allahut. Allahu thot: "Wa la tattakhidhu ayatihi huzwa." Mos i mërnimi më tallje argumente fjalët e Allahut. Kuptoni seriozisht. Keni me dhon për Allahut mandum. Keni me dhon llogari. Kujdesuni për fjalët e vetë juaj dhe rgoni i natët, dhe rgoni me në mëllësin, dhe rgoni zilin, dhe shumë veset të kshira, dhe shumë veset të kshira të tjera, për mirësohunit, e që thët njerëzit, një të gjithë e morën këtë së rëzishtë. Allah o thët, o hum je leabon, bashdim, ata lujnë, tallën me këtë, tallën e bëhet me gjuh, në ke përmen fjalë të nërëshnëme, me silje, me gjeste, e këtë mërat, Dhe kërni hulimtujmë për esenësën e këti problemi, Allahu thotë, lahjetën kënë u më. Zamërdi kanë të tila. Zamërdi kanë të poshtuar nga loja nga hajgarja. Zamërdi kanë të shmangur nga kërkimit vërtetës. Dhe këtu du të pak më ndonë në meditu të ndërurë. Allahu gjallë leona mësën gjithë mund që në të retimin e gjithdo problemi, të shikujmë në rëndë të ti, në shka këtarë të ti. Qëka e ka shërtu këtë problem zakonisht njerëzit mirë me simptome njerëmit me me me me manifestimin e problemit por nuk thënë në rrënjë shikojmë se atu voll cilë është problemi cilë është esenca e atë kësaj që po ndodh dhe e dyta Allahu xhënëbona krasik namson si me domon trajtuen një problem edhe na përmend edhe burimin e problemit ona ajo është zëmra sikur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ela inna fi aljasadi mudgha Në brendit njërët është një copë mishin Idha salahat Salahat në gjese dhe kull O idha fesedet Thesedet në gjese dhe kull Kura e është në regull Kajtë sistemi njërës në regull Kura e në kështë në regull Azi në kështë në regull A la buhjil kalb Aja është zamra Sa duhet të vlasim për zamrët Për mërsimin e zamrës Për adhurimet e zamrës Për shumën e zamrës A kemi ne prioritet për mërsimin e ndërtimin e vetes ton, dha të jashtmën ton, dha komunikime të tjera me zemrën ton. Dhe a thua vall, rënim i i i komunikimit me zvetë, i problemi me zvetë pikësh për borën me zemrat ton, atë nisur e zemrës. Reziljenca në mendim, mendësi, urrejtje, mendim i keq, paragjykim e kështu me radhë. A dal këtu më dëvërit, më med, meriton, më meriton gjatë. Sa problemi na është shkaktuar Sa të lashe për rrugë i kemi, mirë për nuk kemi këthyrë të e zemra. Si rëzemra? A është e qitë, apo është e të razuar? A është stabile, apo është e lkunshme? A është e shëndosh, apo është e smur? E kësë më rrëllë. Dhe gjitha manifestimet e jashtëme, këja e të këshu i për menë. Talë e me gjuhë, talë e me gjeste, pjenë nga talë e për zemrës njerë. Andaj th Djetarët dhe ka përmenë se nuk fshih një një një dhishka në zemrë ti e që nuk shfaqët pasaj në gjuhën e ti. E këtë Allah pasaj përmenë. U e sërru në gjuhë lëdhin e dhalëmu. Ata që refuzurën këtë, ata dhe fshihur asë të të muan që të flasin pas shpine kunder pejgamerit sallallahu arsën. Aja që këtë një zemrë fëndet është faqët tashma, format në nërshma. Ata fshihur asë i falin k nuk kishin të gatshëm të ballafaqohen me argumenta. E pa po fshiorëse thënë kjo është njëri thjesht, është magjëstar e pagu ndukush. Ata paso do në dë publikisht me kët. E pa po fundimisht atë thëllanin që të të, të thurin kurtha kundër pejgamberit sa do të bime të të mbajmë. Nëse njerëz nga zemër të smuta apo blihen ku fendojn thurin kurtha kundër të devoshme kundër të mirëve. Mir po Kjo në dëndëm të tyre, fatke të cështë. Gazeta, vazhdojnë me i notën të tyre, vazhdojnë me kërinësin të tyre, vazhdojnë me e lëndu zemën të tyre. Në fund, atyre që dërshonë të bëjnë keq, rrërish nuk u bëjnë pas atë që Allah u gjellëve ka së këtuar. Nëse Allah u të barë këtëra pas të i thotë, ka në Rabbi Alimul Qawle, fisse ma i ularë. Zotë të jam e din keq ka thua, të të të kënë q Allah në e dinë që nime tonë, adhe e mës të hymë në njëtë njerëzëve, mës të, njerëzë. të hymë në e në që njëtë një njerëzëve, mës të punojnë pasmina se njëtë tjetët, u të jemi sinqartë, të punojnë mirë, mendojnë mirë, edhe të gjukim si pas o sajtë të jashmë që e shvojnë. Nasa para gjukimet, mendimet të këqia, po edhe fat këtësështë, osta edhe diskutimet të pasmina, bisedat të pasmina, janë të nga se bërën nga zamra e smur. Zamra e së la, realisht nuk është e vedishme se komendorit për allot me do nga gari. Dhe kër zamra është e për për mënëshme, kështu edhe gjimë dyre tjera pasaj, edhe gjuhë e për për mënëshme, edhe dore e për për mënëshme, edhe syri për për mënëshme, dhe gjitho gjithë me rratë. Dhe nga kjo në fund të marim edhe të matësa, në një mësim të madhësa, gjitho kosh është Nësa ata e në sërjaz, kanë disiplin, do të shtrinë disiplin në regull edhe mbi ata që i kanë nënë përgjësi. Nëse talle dhe hajgare ka të kryfamilari, të mësusi, të gjithë kur që është planisht përgjështë përgjështëka, ta din se e dhe ta pasi kanë më talle dhe kanë mërë punë hajgare dhe nuk do të ka disiplin. Zamra është e rëndësishme. Nëse e është në regull, gjitha gjithë të jetë në regull. Allahu n